Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, pejabat bisa bahagia, orang yang tidak dikenal orang pun bisa bahagia dengan syarat apa? Beramal soleh dan beriman. Manamilah salihan, mengingkarkan, awun tawwahu muinmin. Itu syaratnya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, falanuh yana huayatam maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Oleh kerana itu kita yang telah memiliki ini.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 Tukti ukulah akulah Pohon korma itu senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Kita, tahu bahasanya pohon korma itu, ya, kalau di awal tumbuh dia berwarna hijau. Warna hijau ini pun bisa bermanfaat. Kemudian dia, setelah dibiarkan berapa lama, ia akan berapa lama lagi akan menjadi warna merah, yang disebut dalam basarab dengan busur berwarna merah. Kemudian kalau dibiarkan lagi akan menguning, yang dikenal dengan basarab namanya rutop.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 Oleh kerana Rasulullah SAW mengatakan Inna barokatil Inna minasyajari lama barokatuhaka barokatilmu'min. Semuanya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang mu'min. Pohon korma itu berkahnya di mana selalu memberi manfaat demikian juga orang mu'min. Kalau kita ingin menjadi seorang mu'min yang berbarokah, maka kita hendak senantiasa hendaknya memberikan faedah kepada orang lain. Jangan kita menjadi seorang mu'min yang selalu mencari faedah dari orang. Tak? Kita ubah sikap kita.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 kalau kita di, mau dikatakan orang yang terbaik maka jadilah kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang paling berbarokah. Dan itu merupakan sifat Rasulullah SAW. Olehkanutatkalah Rasulullah SAW menceritakan, tatkala malaikat Jibril datang kepada Dia dan Dia melihat bentuk malaikat Jibril yang asli, ya, maka Rasulullah SAW ketakutan. Maka Rasulullah SAW pertama kali melihat malaikat Jibril Rasulullah merasa ketakutan. Sampai dia pun merinding kemudian lari menuju istrinya Khadijah radhiyallahu taala Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad khasyitu ala nafsi wa istriku. aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah khawatir dia gila. Kenapa? Dia telah melihat suatu bentuk yang aneh yaitu malaikat Jibril. Namun apa kata Khadijah menenangkan suaminya? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla, absyir." Sekali-sekali tidak wahai Muhammad. Kamu bukan orang gila. "Absyir, bergembiralah wahai Muhammad." Fawwāli lā yuḥzīka Allahu abada. Kata Aisyah radhiyallahu taalaan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah? Tidak akan menjadikan dia orang gila? Aisha, Khadijah punya dalil. Khadijah punya dalil dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadijah. Fawwāli, innaka lā tasilu rahmī. Wahai, wahai Muhammad. Demi Allah, engkau selalu ber... menyambung silaturahmi.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 Sifat-sifat Rasulullah yang dijadikan dalil oleh Khadijah bahasnya Allah tidak akan menghinakan Muhammad. Apa saja selalu menyambung silaturahmi. Ini beri manfaat kepada orang lain. Selalu jujur dalam berkata. Membantu orang yang tidak belum bisa mandiri. Mungkin ada anak-anak belum -anak belum bisa mandiri dibantu. Mungkin ada orang bekerja yang belum bisa mandiri Rasulullah bantu. Waktu taksi bulma dan Rasulullah ada orang sakit miskin dikasih makan. Waktu kredit Taif dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memuliakan tamu. Waktu itu Allah Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Inilah sifat utama Rasulullah SAW. Semuanya kembali kepada memberi manfaat kepada orang lain. Oleh kerana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sangat agung, kata Rasulullah SAW, "Ahabun nasilillahi Taala anfahum linaas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.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 atau dia menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya atau dia melunaskan utangnya awyatrudu an hujuan atau dia menghilangkan rasa laparnya kasih makan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an ma'a akhin fi hajati anhabbu ilayya an a'takifa fi masjid shahran kata Rasulullah sallam kalau aku berjalan bersama saudaraku menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya memenuhi kebutuhannya itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjid Nabawi selama sebulan, Subhanallah. Itikaf di masjid Nabawi, pahalanya besar, apalagi sebulan. Namun kata Rasulullah, lebih dia lebih sukai daripada itikaf, yaitu lebih dia sukai kalau dia menemani saudaranya, tak kala memenuhi kebutuhannya. Subhanallah. Hadis yang sangat agung. Dia mengingatkan kita bahawa demikianlahnya seorang Muslim. Seluruhnya, ya, kehidupannya, perkataannya, lisannya, gerak geriknya semua bermanfaat kepada orang lain. Oleh kerana ada seorang syekh yang tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Isa Alaihissalam, wajah Allah ini membarokan aynama kuntu. Nabi Isa salam tatkala waktu kecil dia berbicara dan dia mengatakan, wajah Allah ini membarokan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku berbarakah di mana saja aku berada. Kata Sheikh ini, kalau saya baca ayat ini saya selalu ingat kepada Sheikh Abdul Aziz bin Basrahimahullah. Sheikh Abdul Aziz bin Basrahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Sheikh bin Bas ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah.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 Waktunya masih ada, jangan sampai datang setan kemudian mengatakan antum kan sedang menutup ilmu, jangan sampai datang setan kepada kita mengatakan bahwasanya antum kan sedang menutup ilmu waktu antum sempit, jangan kerja bantu orang lain, enggak ini salah besar. Justru sekali kita menutup ilmu kita perlu penerapan dari ilmu tersebut. Bagaimana menerapkannya dengan membantu orang lain, membantu. Ada kita ada keperluannya. Kita menggabungkan antara nuntut ilmu dengan beramal saleh. Alkhirahikhwanifilazaniyahuwahayyakum ini adalah merupakan kesamaan yang luar biasa antara pohon korma dengan seorang mukmin. Klikhirahikhwanifilazaniyahuwahayyakum ya, karena waktu yang uh, terbatas, mungkin kita uh, cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak ya uh, kesaman antara pohon korma dengan seorang mukmin. Namun kita cukup sampai di sini saja.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 Demikian di Hotel Islam sesi materi dari pembahasan Muqaddimah Untuk memasuki penjelasan hadis yang kedua Dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Hussein Firanda Hafizullah Ta'ala Dan seperti biasa, uh, Ustaz masih ada waktu sudah ya? InsyaAllah, ya, tiga nah. pertanyaan kita untuk berpikir Kita memberikan kesempatan bagi anda yang akan bertanya Di layanan on air kami di 8236543 atau melalui pesan singkat di 70736543. Tapi pesat kita angkat untuk yang pertama dari penolpon. Assalamualaikum. Nah, terputus. Bagi anda yang tadi sudah masuk, kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan 08236543. Dan sudah ada yang masuk di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ya silakan dari mana ibu? Ibu dari pasar minggu. Ya. ya, dengan ibu siapa? Ya, asalamualaikum Ustaz. Saya menanyakan ini ya. Eh, apakah Rasulullah selalu memberikan orang yang minta-minta maupun yang datang di rumah atau di jalanan atau di manapun tempat? Karena kan yang minta-minta itu kan banyak sekali gitu ya. Untuk ya, ya. maupun itu anak-anak, maupun dewasa, maupun orang tua, yang bermacam bagaimanapun itu kan banyak. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz.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 kalau kita memiliki harta maka jangan lupa untuk bersodakah kepada mereka Sungguhnya terkadang mungkin 5 ribu perak, 5 ribu rupiah yang kita berikan kepada dia Menurut kita tidak ada harganya Mungkin bagi dia sangat beronfaat, luar biasa Bisa Bismillah rasa laparnya Atau bisa memenuhi hajatnya Jangan kita sepelekan Berapa saja yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah SWT Maka Allah akan membesarkan pahalanya bagi, bagi kita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 Menjadikan seakan-akan harta adalah segala-galanya bagi kita sehingga timbul apa sikap kepedulian sudah tidak ada dari dari hati kita. Wallaikum Demikian saja mungkin anak bisa jawab pada pertanyaan pertama ini. alam bismillah. Nah, selanjutnya kita sudah menerima penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalam. Ia ya, silakan apa dari dari mana pak? Dari dekat pak. Ia ya, silakan. Maunya kalau kita punya uang ni, mau sedekah kepada. ...janda-janda tua dengan yatim piatu, ...leh itu lebih utama yang mana, Pak? Antara janda dan yatim piatu Pak, tapi, ya? Lebih bebetnya, lebih pahala... ...bukan kita mencari... anda uh, lebih... ...diutamakan yang mana, gitu. maksudnya. Baik, terima kasih, Bapak. Nah, Silahkan, Ustaz. Uh, Allah Allah minta ya, Pak, ya. Uh, saya tidak tahu mana yang lebih afdal. Mungkin kalau ada Ustaz yang Bapak bisa tanyakan... ...tentang hadis-hadisnya, tetapi dua-duanya... ...memiliki keutamaan. Memberi apa namanya kepada janda...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 Bagaimana, Ustaz, kabarnya? Mereka, Ustaz, pertanyaan mungkin agak menyimpang dari materi. Boleh tidak, Ustaz? Silakan, silakan. O. Ini anak mau tanya tentang istihtihad. Kalau di dalam agama kan ada istilah istihtihad, jadi pendapat warna unama, itu terpat wafat tua, Iya. Itu so, kalau di dalam agama kan anak mau tanya-tanya dengan masalah bid'ah. Kalau bid'ah kan sudah dalam hal, hal agama tapi yang sifatnya yang hal-hal yang baru atau muhaddats gitu ya. Dengan ijtihad gimana kaitannya tuh? Kaitannya antara nah, ijtihad dan bidah gitu bajana. Ya, antara kaitannya antara ijtihad dengan bidah, ya. Ijtihad. Nah, ijtihad itu pertama bisa berlaku pada perkara-perkara yang sudah ada nasnya. Misalnya ada suatu permasalahan, kemudian ada hadisnya dari Nabi SAW Maka para ulama terkadang bersilasi pendapat tentang bagaimana memahami hadis ini. Bagaimana maksud Rasulullah SAW, terutama jika tatkala hadis ini ternyata zahirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain, maka disitulah timbul istihat antara para ulama. Misalnya bagaimana memahami hadis ini, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang lain, timbullah istihat, Yaitu usaha-usaha para ulama untuk mengambil hukum dari hadis-hadis ini.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 tidak terdapat dalam sunnah, Rasulullah tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Allah juga tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Kita katakan memang di zaman Rasulullah tidak ada rokok. Namun Rasulullah tidak ada malboro, tidak ada Gudang Garang, tidak ada kretek, tidak ada. Makanya tidak ada pengharaman dari Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam kaidah-kaidah yang beliau, beri, beliau berikan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, darat orar waladirar. Bahasanya tidak boleh memberi mutolak kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mutolak kepada orang lain. Ini berlaku pada rokok. Kenapa orang yang merokok memberi murtad kepada dirinya sendiri dan memberi murtad kepada orang lain orang yang mengisap asapnya? Ini jelas. Ini kau yang Rasulullah berikan dalam ayat dalam ayat Allah mengatakan wa harimu alai mulkobayf dan Rasulullah saw itu apa? Mengharamkan hal-hal yang buruk dan rokok merupakan perkara yang buruk. Oleh karena itu terkadang syariat itu ya tentunya.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 Karena tidak ada nasehat dari Rasulullah tentang permasalahan ini. Bahasanya, bid'ah yeah. ah dan istihat, ya, itu dua-duanya berlaku pada perkara yang baru yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW. Adapun istihat itu berlaku pada perkara-perkara muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya, di saya katakan, misalnya masalah bayi tabung, masalah kondom, masalah rokok. Ini semuanya berlaku dengan perkara-perkara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 untuk dilakukan oleh para ulama. Nah mungkin demikian saja ikhwan ya fila azan ya Allah wa'alaikum yang saya sampaikan. Karena ada ada keperluan. InsyaAllah kita lanjutkan uh, ya. minggu depan ya. InsyaAllah. Barakallahu wikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.